і на її місце акуратно припасував розтрощене колесо. А Уляна по одній повернула сумки на місце. Нарешті справу було закінчено. Рятівник склав домкрат і поклав його до багажника. — У вас водички не буде? Руки помить. — Буде, звісно буде, — одразу замитушилася Уляна. — Добре, що воду, яку брали на цвинтар, всю...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 Я непогано заробляю і можу собі позволить. Уляна посміхнулася назустріч це тому, що моряк? І тут він вже відверто засміявся. Уляночка, моряки зараз такі люди, що спочатку будуть півдня заключать контракт на спасательні роботи, і без цього пальцем не пошевелять. Контракт на рятувальні роботи? Конечно, а ви як думали бізнес? Вона розгубилася, звісно, не від несподіваного прагматизму, буцімто романтичної морської професії, а від того, що ще не зустрічало в своєму житті випадків такої щирої та безкорисливої допомоги. Ну, може, я чимось зможу вам віддячити, наприклад, у якійсь судовій справі. Я юрист, і, кажуть, непоганий. Юрист? Він несподівано зацікавлено звів брову. А це вже інтересно.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 і цієї миті вистачило, щоб бути упізнаним. Почувши власне ім'я, Жовнір остаточно зупинився і теж придивився уважніше. Святко? Святослав, безперечно, значно більше нагадував себе колишнього, бо цивільний одяг, чисто голени обличчя та охайна зачіска краще асоціюються зі старими, добрими гімназійними часами. Репетиторство, що ним займався останнім часом Ліщинський, диктувало певні вимоги до зовнішності, аби слугувати учням зразком для наслідування, а у батьків викликало довіру та симпатію. Старі приятелі ще кілька секунд дивилися один на одного, ніби боялися помилитися, а потім обійнялися просто посеред вулиці, викликавши невдоволення мешканців бережан –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 розвів руками Святослав. Вчився був у Львові, а тепер осьо повернувся. Точніше, втік. Він щиро засміявся. Зараз так і годиться, як жити хочеш. Мені теж пропонували до табору зі старшиною. Вони хотят з німцями українську армію поставити. Там у Абвері є один з наших, ротмістр Пулюй. А чого ми на дорозі стоїмо?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 двомовного українсько-польського відділення С Бережанської гімназії. На подив усім, бурсацький махапунда Степан Шагута та міщанин, акуратист і відмінник Святослав Ліщинський, ще зі Смаркунів стали великими приятелями. Перші шість років учнівства дует був нерозлучним. Разом гуляли Бережанським замком, а чи то живописними стежками побіля раю. Пліч-опліч чубилися з польськими бурсаками-однокашниками, спільно захопилися, як тут казали, копаним м'ячем. Записалися до української футбольної команди «Лисоня», де на початках подавали м'ячі та доглядали поле, за яке правив шмат левади обіч дороги на потутори виділений спортсменам, патріотичною сільською громадою. А хіба ми гірші за ляхів? Знов-таки билися з однолітками, уболівальниками польських гарцежа чи счельца. На поле вийшли, коли Лисоня вже грала у новоствореній лізі Східних областей. Святослав став у воротях, а Степан обійняв позицію на правому фланзі атаки. Коли обом виповнилося по 16, захоплення футболом відсунув значно нагальніший і знов-таки спільний інтерес. Хлопці почали чащати до парку над Золотою Липою, де шпацірували юні бережанські панночки. Однак напередодні переходу у старші ліцейні класи сталася катастрофа. Ім'я Степана знайшли у вилучених під час ревізії бурси в списках пласту. Це був самісінький розпал пацифікації, коли гімназистам дозволялося бути лише польськими гарцежами і аж ніяк не українськими пластунами. Треба сказати, що по забороні пласту гімназисти українці не кинули звички триматися купи і активно організували власне позагімназійне життя. Тільки тепер це мало присмак конспірації. Спортивне товариство «Сокіл» правило за офіційне прикриття, і саме під приводом спортивно-оздоровчих прогулянок гімназисти ризикували виходити до гори Лисоні, щоб упорядкувати могили та вшанувати загиблих січових стрільців. І раптом виявилося, що Степан у цій справі зайшов значно далі за приятеля і потайки вступив до забороненого пласту. Цілком можливо, що хлопцю усе б минулося нещирим каяттям та невеликим гімназійним покаранням, але під час переслуху в кабінеті директора він тихцем вкрав зі столу той самий злощасний пластівський список з двома десятками прізвищ гімназистів-українців. І поки цензор з поліціянтами шукали зниклу папірчину, швидко запхав її до рота та й ковтнув. Коли ж переслух повели далі, навідріз відмовився видавати товаришів, посилаючись не на когось іншого, як на святого Яна Непомуцького, що числився покровителем гімназії. А що, нахабно промовляв Шагута, він не видав таїну сповіді королеви навіть під тортурами, а це таїна моїх товаришів. Адміністрацію гімназії смілива аналогія розлютила донестями. Тим більше, що вона була підкріплена підозрілою втратою цінного доказу, списку, пласту. Не допомогло навіть заступництво отця Филимона Побігушки, українського професора Катехіта, який традиційно витягав земляків з халепи. До річки, як до святого Яна, хлопцям, звісно, не вкинули, але у річному атестаті зі справування, тобто поведінки, красувався напис «Неодповіднє зе всхлєндув, пшецівпаньовствовей, діяльності, не що інше, як пряме звинувачення у антидержавних вчинках. І тому, коли більшість однокашників перейшла до сьомого класу і почали урочисто зватися студентами, Степан змушений був повернутися до свого рідного Пліхова, працювати у батьковому господарстві, в очікуванні на дозвіл Міністерства освіти відновити навчання десь на інших теренах. А як не дочекався, мав стати жовніжим піти за призовом до польської армії.